Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, Glaub mir, nur. Zu Beginn der Sommerferien wollte Onkel Quentin zu einem Wissenschaftskongress nach Torquay an die englische Südküste fahren. Die fünf Freunde waren schon erleichtert, dass sie ihn diesmal ganz sicher nicht bei seinen wichtigen Experimenten störten. Doch dann musste Tante Fanny kurzfristig zu einer Cousine, die erkrankt war und ihre Hilfe brauchte. Und so kam es, dass Julian, Dick, Anne und George Onkel Quentin nach Torki begleiteten. Timmy war natürlich auch dabei. Gegen Mittag kamen sie am Kongresshotel an und betraten das Foyer. So, Kinder, setzt euch am besten dort auf das Sofa, solange ich uns an der Rezeption anmelde. Ja, machen wir, Onkel Quentin. Machen wir es uns mal gemütlich. Ja, Timi, komm her. Hier, sitz. Braverhund. ist gut. Wow, das sieht ganz schön vornehm aus hier. Seht ihr, der schöne Kronleuchter da? Mhm. Wissenschaftler übernachten eben nicht im Zeltlager. Tja, schade eigentlich. In einem Zeltlager wäre bestimmt mehr los. Aber äh, wer sagt, dass hier nichts los ist? Seht euch mal den Zeitungsartikel an. Ja, ähm, schon wieder noch ein Diebstahl im Museum von Torki. Was ist das da auf dem Foto? Das sieht aus wie ein Gesicht, aber es scheint aus purem Gold zu sein. Ähm, wartet mal, hier steht, äh, die Maske des Pharao ist das wertvollste Objekt in der ägyptischen Abteilung des Museums. Sie ist über 3000 Jahre alt. 3000? Ja. Ah, mit solchen Masken wurden früher die Gesichter von Menschen nachgebildet. Das ist ja toll. So wissen wir nach 3000 Jahren noch, wie dieser Pharao ausgesehen hat. Tja, ganz schön clever, was sich Leute einfallen lassen, wenn sie keinen Fotoapparat haben. Ja, das stimmt. Sozusagen ein, ein Passbild aus Gold. Und was ist das Gebilde um den Kopf herum? Es ist wohl so eine Art Kopfschmuck, der vor 3000 Jahren modern war. Ist äh, diese Maske denn gestohlen worden? Nein. Hör zu. Seit heute Morgen fehlt das älteste Exponat der Ausstellung. Ein Ring, der ah. über 4000 Jahre alt ist. Wow. Hm. Wer kann an so einem Ring interessiert sein? Das fragt sich die Polizei von Torki bestimmt auch schon. Es ist nicht der erste Einbruch in dem Museum. Hier steht... In den letzten 20 Jahren wurden über 40 Einbrüche begangen. Was? Wirklich? So oft? Aber wie kommen die denn da rein? Gibt es da kein Sicherheitssystem? Also ich würde mir diese Ausstellung gerne mal ansehen. Äh, ja, ich auch. Äh, Onkel Quentin kommt zurück. Er scheint einen Bekannten getroffen zu haben. Der Mann hat ein weißes Kleid an. Äh, das ist ein Kaftan. So etwas tragen Männer in arabischen Ländern. Puh, bin ich froh, dass ich hier wohne und sowas niemals tragen muss. Ja, ja, Mr. Mohamadi. Diesmal musste ich die ganze Bande mitnehmen. Da sind sie. Ist ja nett, wie du über uns sprichst, Vater. Das war doch nur ein Scherz. Und meinen Kollegen, Mr. Mohamadi, kannst du bestimmt freundlicher begrüßen. Er ist extra aus Ägypten hierher zum Kongress gekommen. Oh, äh, natürlich. Guten Tag, Sir. Äh, das sind meine Freunde. Ich bin Dick. Mein Name ist Julian. Und ich heiße Anne. Ah. guten Tag, Kinder. Es freut mich, euch kennenzulernen. oh. Wer bist denn du, he? Das ist mein Hund, Timmy. Ah, ha, ha. Hallo, Timmy. Du scheinst mir ein ganz braver zu sein, he? Was haltet ihr davon, wenn wir zu einem gemeinsamen Essen in die Speisesaal gehen, hä? Davon halte ich sehr viel. Ah. Äh, ich habe mal gehört, dass man in arabischen Ländern gern zwei Stunden oder länger am Esstisch sitzen bleibt. Ja, das stimmt. So kann man sich viel erzählen. Hä? Oh, zwei Stunden lang sitzen? Wir wollten eigentlich ins Museum, Vater. Mhm. Seit wann willst du freiwillig ins Museum? Aber, Onkel Quentin, da werden Schätze aus der Heimat von Mr. Mohamadi gezeigt. Ach, ja, so. und was das Essen angeht, vor dem Hotel ist auch ein Hotdog-Stand. Genau. <lacht> Na dann, geht ruhig, Kinder. Kommen Sie, Mr. Mohamadi, so können wir uns wenigstens in Ruhe unterhalten. Ja, Mr. Killing. <lacht> Schon bald kamen die fünf Freunde am Museum an. Sie banden Timmy fest, kauften sich Eintrittskarten und betraten die große Empfangshalle, wo sie sich zunächst den Orientierungsplan anschauten. Also da hinten am Ende der Halle geht es zum Treppenhaus und das führt in drei Etagen. Ja, und die ägyptische Abteilung ist natürlich ganz oben in der dritten, toll. Ja, aber seht mal, da ist noch ein Zwischengeschoss. Ja. Die Etage 2a zwischen dem dritten und zweiten Stockwerk. Ja, stimmt. Aber das hat nichts mit der ägyptischen Ausstellung zu tun. Also los, auf zum fröhlichen Treppensteigen. Na, nur gut, dass wir eben noch Hotdogs gegessen haben. Die ägyptische Abteilung betrat man durch eine große Tür. Ihre beiden Flügel waren aus edlem Holz und mit Schnitzereien reich verziert. Sie standen weit offen. Als die Freunde in den Saal hineingingen, sahen sie Skulpturen aus Gold, einen steinernen Sarkophag und Vitrinen, in denen es geheimnisvoll funkelte. An einer Vitrine ganz in der Nähe der Tür standen zwei Polizisten in Schutzanzügen und strichen mit Pinseln über das Glas. Haben Sie was, Miller? Nein, Sir, nicht ein einziger Fingerabdruck. Oh nein, nicht schon wieder. Suchen Sie trotzdem weiter. Natürlich, Sir. Keine Fingerabdrücke? Dann waren hier wohl richtige Profis am Werk. Nach dem, was in der Zeitung steht, vielleicht sogar Serientäter. Kinder, ich muss euch leider bitten zu gehen. Die Ausstellung ist heute geschlossen. Ach was. Ach so. Wie schade. Wir haben doch schon Eintritt bezahlt. Seht euch doch die Krimiabteilung an. Sie liegt im Zwischengeschoss. Die kleine Treppe da drüben führt direkt dorthin. Krimiabteilung? Da wollen wir doch gar nicht hin. Vielleicht... Können wir ja noch was lernen. Na gut, gehen wir. Hier entlang kommt. In der Krimi-Abteilung standen Bücherregale und ein Schreibtisch. Sie erinnerte an eine Schriftstellerin aus Torki, die über 60 Detektivromane geschrieben hatte und damit weltberühmt geworden war. Agatha Christie. Die Freunde lasen gerade eine Tafel mit all diesen Informationen, als eine ältere und etwas dickliche Frau hereinkam. Guten Tag, Kinder. Hallo. Ja, Guten Tag, Herr. Guten Tag, ja. Darf ich mich vorstellen? Ja. Miss Marple. Ich bin die berühmte Detektivin in den Krimis von Agatha Christie. Äh, heißt das, Sie sind eine Romanfigur? So ist es. Dafür sehen Sie aber ganz schön echt aus. Hier in diesem Museum ist alles möglich. Oh. Ich spiele diese Rolle nur seit 20 Jahren. Und ich kann euch einiges über die Arbeit von Detektiven erzählen. Kennen Sie richtig gute Ermittlertricks? Oh, sicher. Ich kann euch zeigen, wie man Fingerabdrücke abnimmt. Naja, das ist ja nicht so schwer. Zuerst hält man eine Kerzenflamme an einen Teller, bis man schwarzen Ruß hat. Den vermischt man mit Stärkemehl zu einem Pulver und streut es auf die verdächtige Stelle. Ja, und dann streicht man dieses Pulver wieder vorsichtig mit einem Pinsel weg, mhm. bis der Fingerabdruck sichtbar wird. Und den kann man jetzt mit einem durchsichtigen Klebeband abnehmen. Ja, das ist richtig. Aber bestimmt wisst ihr noch nicht, wie man die Reifenspur eines Autos sichern kann. Ja. Das ist ja noch einfacher, Miss Marple. Was? Also, man gießt die Spur mit Gib's aus oder mit Silikon. Und schon hat man das Profil der Reifen. Richtig? Nun ja, ja, ja, ganz richtig. <lacht> ja. Leute, ich würde gerne mal nach Timmy sehen. Er sitzt schon so lange alleine vorm Museum. Stimmt. Oh, das ist eine gute Idee. Ich komme mit. Ja, ja, ich auch. Herein. Ach, Mr. Stringer, unser fleißiger Hausmeister. <lacht> Hier. Vielen Dank, Mr. Stringer. Geht nur, Kinder. Ich wollte ohnehin in die ägyptische Abteilung und sehen, ob ich bei den Ermittlungen helfen kann. Ja, dann haben Sie vielen, vielen Dank für Ihre interessanten Erklärungen, Was? Miss Marple. Aber …… noch nichts für ungut. Auf Wiedersehen, Kinder. Auf Wiedersehen, Wiedersehen. Miss Marple. Habt ihr das gesehen? Mr. Stringer trägt weiße Handschuhe. Das ist merkwürdig. Ja, stimmt. Gehen wir erst mal raus. Ganz ruhig, Timi. Du bist ein ganz braver. Ja, fein. Warte, ich binde dich sofort los. So. Leute, was meint ihr? Warum trägt Mr. Stringer diese Handschuhe? Ha. Tja, also Fakt ist, dass er auf diese Weise keine Fingerabdrücke hinterlassen kann. Du meinst, er könnte etwas mit dem Diebstahl zu tun haben? Oh, jetzt hört aber auf. Jeder, der mit wertvollen Kunstschätzen in Berührung kommt, trägt Handschuhe. Ja, da hast du recht. So vermeidet man Schweiß- oder Schmutzflecken. Ja, genau so ist es. Ja. Mhm, stimmt. Aber, seht mal, was ist eigentlich da drüben los? Das sieht aus wie ein Markt. Das könnte doch interessant sein. Ja, das finde ich auch. Dann, dann sehen wir uns doch mal da um. Ja, los. Auf der anderen Straßenseite lag ein Park, durch den ein breiter Weg führte. Zu beiden Seiten waren Stände aufgebaut, an denen Händler ihre Waren anboten. In den Auslagen sahen die fünf Freunde alte Uhren, alte Fernrohre oder alte Bücher. Anne entdeckte einen Stand, über dem ein großes, verschnörkeltes Schild hing. Seht mal dort. Antikschmuck, Mr. Goldsmith. Vielleicht finde ich da eine schöne Kette. Hm. Vielleicht können wir auch was über alte Ringe erfahren. Was hast du, Timmy? Ich glaube, er hat gerade jemanden wiedererkannt. Wirklich? Ja, an dem Standort. Das ist Mr. Mohammadi. Was macht er denn da? Der Händler hat eine Maske. Sieht so ähnlich aus wie die aus der Zeitung. Er scheint sich mit Mr. Mohamadi zu streiten. Sollen wir mal näher rangehen? Ja, aber er muss uns nicht unbedingt sehen. Ist doch klar. Nun sagen Sie mir doch, woher Sie diese Maske haben, Mr. Goldsmith. Ich muss Ihnen überhaupt nichts sagen. Es ist doch völlig egal, woher ich diese Maske habe. Mir aber nicht. Ich habe sie zuletzt in Ägypten bei einer Ausgrabung gesehen. Ach, Das sind doch Märchen aus Tausend und einer Nacht. Interessierte Sie denn nicht, ob es sich vielleicht um eine Grabraub handelt, Mr. Goldsmith? Mich interessiert nur, ob ich dafür einen Käufer finde. Na dann, nichts für ungut. Auf Wiedersehen. Er kommt hierher. Sieht er aus? Sagen wir einfach guten Tag, oder? Ja, ja. Guten Tag, Mr. Mohammadi. Hallo. Äh, hallo. Oh, ah? hallo. Was macht ihr denn hier? Äh... Pure Langeweile. Ach. Sagen Sie mal, worüber haben Sie sich dann mit Mr. Goldsmith gestritten? Was? Ach, das war doch kein Streit, Kinder. Ja, ähm, aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Bis später. Ja, ja. Wiedersehen. Ja. Okay, bis später, bis später Mr. Mohammed. Ja, bis später. Komisch. Heute Mittag wollte er noch zwei Stunden mit uns essen und, und jetzt hat er nicht mal eine Minute Zeit? Was bedeutet eigentlich Grabrauben? Man kann doch kein ganzes Grabrauben, oder? Nein. Und was hätte das mit einer Maske zu tun? Na, dann gehen wir doch zu Mr. Goldsmith und fragen ihn. Ja! Gute Idee! Geh los! Kommt! Hey, guten Tag, Mr. Goldsmith! Was wollt ihr hier? Spielzeug gibt's da drüben! Ich brauche den Platz für Erwachsene-Kunden. Herr gut. Verstehe. Gehen wir wieder. Ja. Kommt, Leute! Hm. Kommt mir hatte ja gar nicht nötig gewesen. Wieso war Mr. Goldsmith so unhöflich zu Ihnen? Und was hatte Mohammadi mit dem Wort Grabraub gemeint? Die fünf Freunde hatten gerade wieder die Straße überquert, um zum Hotel zurückzugehen. Da sahen sie jemanden wieder, der ihnen vielleicht weiterhelfen konnte. Sieht mal, Miss Marple kommt aus dem Museum. Sie hat bestimmt Feierabend. Hm. Fragen wir Sie doch mal, was hier unter dem Wort Grabraub versteht. Mhm. Gute Idee, Julian. Sie freut sich bestimmt, wenn sie uns was erklären kann. Hallo, Miss Marple. Äh, guten Abend. Oh. Oh, hallo, Kinder. Was macht ihr denn noch hier? Sagen Sie mal, können Sie uns erklären, was ein Grabraub ist? Ach, oh, ähm, ja. Also, äh, die Schätze, die ihr in unserem Museum seht, mhm. lagen Tausende von Jahren in Ägypten in Gruften tief unter der Erde versteckt. Ah, okay, aber ähm, entdeckt wurden sie von Forschern aus Torki. Richtig. Und die wollten die gefundenen Schätze natürlich gern mit nach England nehmen. Deshalb haben sie dem Land Ägypten Geld gezahlt. Das ist ja auch richtig so. Mhm. Ich kann ja auch nicht einfach in einen fremden Garten gehen, dort Blumen pflücken und sie mitnehmen. Tja. Es gibt nun ja auch Leute, die denken, alles, was sie finden, gehört ihnen. Genau. Solche Leute gibt es leider auch unter Historikern. Manche schmuggeln ihre Funde heimlich nach Europa. Und das nennt man dann Grabraum. Ah. Und könnte der gestohlene Ring auch so ein geraubter Schatz sein? Hm. So ganz sicher kann man sich da nie sein. Aber wie habt ihr denn von diesem Wort gehört? Äh, Mr. Mohammadi hat es zu Mr. Goldsmith gesagt. Mr. Goldsmith kenne ich. Aber wer ist Mr. Mohammadi? Äh, ein Wissenschaftler aus Ägypten. Er ist zu einem Kongress hier. Oh. Und woher kennt ihr ihn? Er wohnt im Kongresshotel, so wie wir. Ah, so. Äh, nun, ich hoffe, ich konnte eure Frage beantworten. Also, auf Wiedersehen. Mhm. Äh, auf, auf Wiedersehen, wiedersehen. Miss Marple. Ja, auf Wiedersehen. wiedersehen. Und wenn Mr. Muhammad den Ring gestohlen hat? Was? Wie kommst du denn darauf? Naja, er ist schließlich aus Ägypten, wo der Ring herkommt. Und wenn er dort wirklich von einem Grabräuber aus England gestohlen wurde? Du meinst, dann wollte Mr. Mohammadi nur zurückholen, was seinem Land gehört? Ein Diebstahl mit äh, edlen Absichten sozusagen, was? Hm. So in der Art. Ja. Was ist denn los, Timmy? Da, da! Da kommt jemand raus! Ein weißes Gewand. Hier, Timmy. Hier bleiben! Das ist Mohammadi. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Aber er scheint uns nicht gesehen zu haben. Folgen wir ihm? Ja, klar. Ja. Mr. Mohammadi ging zunächst in Richtung Hotel. So schnell, dass sein weißes Gewand hinter ihm herwehte. Doch plötzlich bog er in eine Seitenstraße ab. Wo geht er denn jetzt hin? Dort ist eine Kirche. Er geht auf sie zu und, und öffnet die Tür. Aber was will er in einer Kirche? Das wüsste ich auch gern. Komm Dick, wir sehen mal nach. Okay, ihr beiden ihr bleibt besser hier, sonst sind wir zu viele, ja? Gut, seid vorsichtig. Ja. Timmy, du bleibst hier bei uns. Dick und Julien schlüpften so leise sie konnten durch die Kirchentür und schlossen sie wieder. Vor ihnen reihten sich links und rechts Kirchenbänke bis zum Altar. Sehen konnten sie niemanden. Nur von ganz vorn hörten sie leise Stimmen. In gebückter Haltung schlichen sie durch den Gang näher heran. Ich habe ihnen etwas Was so, denn, mein Freund? Nun, sehen Sie, wie soll ich sagen? Nur zu. Kannst du jetzt was sehen? Ja, ganz vorn sitzen zwei Männer. Der eine ist auf jeden Fall Mohammadi. Der andere ist ein Pfarrer. Er dreht sich um den Kopf runter. Sieh mal, wenn man so zwischen den Banklehnen hindurchschaut, dann kann man die Männer trotzdem sehen. Uh -huh. Ja, stimmt. Mohammadi gibt dem Pfarrer etwas. Das sind Geldscheine, Julian. Und zwar richtig viele. Nehmen Sie. Das sind wir Ihnen schuldig. Ich kann das Geld schon. Bekommen. Nehmen Sie es als gerechten Anteil. Alles gut. Er kommt her. Schnell unter die Bank! Dick und Julien versteckten sich unter dem Sitzbrett einer Kirchenbank, so dass Mister Mohammadi sie nicht bemerkte, als er vorüberging. Der Pfarrer verschwand wenig später hinter dem Altar. Die beiden Jungen konnten unbemerkt nach draußen schleichen, wo sie Anne und George alles erzählten. Seltsam. Aha. Wieso gibt Mr. Mohammadi dem Fahrer so viel Geld? Er sagte ja etwas von gerechtem Anteil. Steckt der Pfarrer etwa mit ihm unter einer Decke? Aber wobei denn? Vielleicht hat Mr. Mohammadi doch nicht so edle Absichten, sondern ist ein ganz gemeiner Kunsträuber. Ja. Es könnte doch sein, dass er den gestohlenen Ring an Mr. Goldsmith verkauft hat. Und was soll der Pfarrer damit zu tun haben? Hm? Vielleicht hat er Muamadi bei dem Diebstahl gesehen. Und jetzt gibt er ihm einen Anteil, damit er nicht zur Polizei geht. Ach, das ist doch alles nur Vermutungen. Hm, ja, das stimmt. Und ich vermute übrigens, wenn wir uns jetzt nicht beeilen, dann, dann verpassen wir das Abendessen im Hotel und müssen hungrig ins Bett. Ah. Das ist mein echter ja, Faktor. Daran ich. denkst du also, immer, ne? Ab durch die Mitte. Los, komm zu mir. Beim Abendessen war Mr. Mohammadi nicht zu sehen. Anne, Dick und George vermuteten, dass er vielleicht schon schlief und gingen selbst zu Bett. Julian fand die Sache merkwürdig und blieb noch im Foyer des Hotels, um auf Mohammadi zu warten. Doch der tauchte nicht auf. Aber Julian nutzte einen Moment, an dem die Rezeption unbesetzt war und sah sich am Tresen um. Dort fand er in einem Stapel von Anmeldezetteln auch den von Mr. Mohammadi. Und der war sehr interessant. Schnell steckte er ihn ein, um ihn beim Frühstück seinen Freunden zu zeigen. Leute, die Sache wird brenzlig. Mohammadi will morgen früh um 8 Uhr auschecken. Er hat es selbst hier vermerkt. Was? Seht da. Ja, stimmt. Hast du den Zettel einfach mitgenommen? Wieso reist ihr denn jetzt schon ab? Der Kongress geht doch noch eine ganze Woche. Ich finde das sehr verdächtig. Absolut. Aber was willst du machen, Julian? Sollen wir etwa zur Polizei gehen? Wenn unser Verdacht richtig ist, werden sich auch stichhaltige Beweise finden. Vielleicht sollten wir uns heute aufteilen. Ja, gute Idee. Und wie? Psst, leise. Ungequenz, ihr kommt. <lacht> Ah, guten Morgen, Kinder. Na, ihr seid ja schon früh auf. Ja. Hey. Guten, guten, Morgen. Morgen. guten Morgen. Ja, wir nutzen den Tag. Ah, gut, dass ihr das so seht. Dann wird euch meine Überraschung ja gefallen. Was denn für eine Überraschung? Heute müsst ihr nicht wieder ganz allein durch die Stadt streifen. Ihr nehmt an einer Busrundfahrt teil. Äh? äh Hä? Eine ha? Busrundfahrt? Und wieso? W wann soll es denn losgehen? Gleich nach dem Frühstück. Nehmt euch ordentlich Proviant mit. Ihr werdet erst spät am Abend zurück sein. Äh, also äh, äh, äh, wir wollten eigentlich noch mal ins Museum, Onkel Quentin. Was ist bloß äh, mit euch los? Ihr wollt sonst nie ins Museum. Äh, wir müssen dir was sagen, Vater. Hm? Also naja, der Dieb des Ringes. Das ist vielleicht dein Kollege aus Ägypten. Äh, Giorgina, das will ich aber, nicht aber, gehört haben. Ja, Anstatt meinst, Mr. Mohammadi ja. zu verdächtigen, solltet ihr ihm dankbar sein. Er hat euch die Fahrkarten spendiert. Er? Ja. Wieso? Was? Dafür hat er doch gar keinen Grund. Er hat euch gestern in der Stadt gesehen und den Eindruck gewonnen, dass ihr euch langweilt. Ja, aber, und deshalb ja. wollte er euch diese Busreise schenken. Ja, aber... Keine Widerrede. Ein solches Geschenk lehnt man nicht ab. <lacht> Onkel Quentin brachte die Kinder persönlich zum Bus und winkte ihnen zum Abschied nach. Tschüss Onkel Quentin. So, was ist er weg. Es ist doch wohl klar, dass wir nicht zufällig in diesem Bus sitzen. Hm, mir fällt es auch schwer zu glauben, dass Mr. Mohammadi uns diese Tour aus reiner Sympathie spendiert hat. Ja. Er hat bestimmt bemerkt, dass wir ihn beobachtet haben und wollte uns loswerden. – Meinst du wirklich? Er will doch sowieso morgen früh abreisen. – Und wenn er bis dahin noch etwas stehlen will? – Ach, George, wir wissen noch nicht mal, ob er wirklich den alten Ring gestohlen hat. – Ja, aber …– Ich würde so gern wissen, ob Mr. Goldsmith den Ring jetzt hat. Dann hätten wir schon mal einen Anhaltspunkt. – Wir müssen uns seinen Verkaufsstand noch mal genau anschauen. – Daraus wird heute nichts mehr. Die Busfahrt geht bis zum späten Abend und der Markt macht um 17 Uhr zu. Genauso wie das Museum. Tja, dann wird das wirklich schwierig. <lacht> Ach, nette Formulierung für aussichtslos. Über mehrere Stunden fuhren sie an der Küstenstraße entlang. Und die fünf Freunde kamen sich dabei vor, als säßen sie in einem rollenden Gefängnis. Zu Ihrer Linken, meine Damen und Herren, sehen Sie ein paar schöne Kreidefelsen, die ersten Ausläufer der Jurassic Coast. Dieser Bus muss doch mal irgendwo anhalten. Nein, sieht schlecht aus. Wir haben hier eine Toilette an Bord. Da gibt es nicht mal die übliche Pinkelpause. Verehrte Reisende, in etwa fünf Minuten werden wir an einer Aussichtsplattform halten. Dort können sie sich die Beine vertreten. Sieht aus, als gäbe es doch einen Weg. Ja, das ist die Gelegenheit. Was habt ihr vor? Psst, das ist doch wohl klar, Anne. Oh, nein, wollte doch nicht etwa abhauen. Klar, ja, was denn sonst? So, meine Damen und Herren, 15 Minuten Pause. Endlich! So. Na komm, er! Und nimm deine Tasche mit! Ja, gut. Die Reisenden gingen allesamt zur Aussichtsplattform und merkten gar nicht, dass sich die vier Kinder mit ihrem Hund auf einem schmalen Pfad entfernten und hinter ein paar Bäumen versteckten. Nach einer Weile hörten sie, wie der Bus wieder losfuhr. Das hat geklappt. Die haben echt nicht gemerkt, dass wir fehlen. Ja, noch nicht. Wie kommen wir jetzt bloß nach Toki? Irgendein Auto nimmt uns bestimmt mit. Nach ein paar vergeblichen Versuchen hielt schließlich ein LKW, um sie mitzunehmen. Der fuhr natürlich nicht besonders schnell. Dicht gedrängt saßen sie in der Fahrerkabine und sahen immer wieder auf die Uhr. Erst um halb fünf wurden sie am Bahnhof von Torquay abgesetzt. So schnell sie konnten, liefen sie zum Trödelmarkt vor dem Museum. Doch Mr. Goldsmith und sein Stand waren nicht da. Aber gestern war er doch genau hier. Ja, ja, aber der Platz ist leer. Vielleicht steht er woanders. Fragen wir mal bei den Nachbarn. Okay, ja. gut. Willst du? Entschuldigen Sie, Sir. Wissen Sie zufällig, wo der Schmuckhändler ist, der gestern hier war? Mr. Goldsmith? Ja, genau. Der ist schon weg. Ach, so, und, und äh, wissen Sie, wann er morgen früh wieder hier ist? Er wird gar nicht mehr hier sein. Wie meinen Sie das? Hat wohl irgendein großes Geschäft in Aussicht. Weit weg von hier. Was? Naja, also schönen Abend, Kinder. Ja. ja. Ja, danke. Vielen Dank. Wiedersehen. Ja. Also, wenn das Zufall ist. Das klingt ziemlich verdächtig. Mohammadi reist morgen früh ab und Goldsmith verlässt Talkie. Mhm. Vielleicht wollen sie ja gemeinsam ins Museum einbrechen und mit der Beute abhauen. Wir sollten dem Museumsdirektor davon erzählen, so ist er wenigstens gewarnt. Ja, dann müssen wir uns aber beeilen. Das Museum schließt in zwei Minuten. Äh, was? Schon? Ja, ja los. Oh. Na dann los. los. Die Straße also. ist frei. Komm, Timmy. Zu fünft stürmten sie durch die offene Pforte des Museums. Der Einlass wurde nicht mehr kontrolliert. Und so sauste auch Timmy an ihrer Seite zum Büro des Direktors im Erdgeschoss. Außer Atem klopften sie an. Herein. Guten Tag. Guten Tag, Miss. Oh. Wir, wir möchten den Direktor sprechen. Es ist Feierabend, Kinder. Mr. Devon ist auch nicht mehr hier. Psst, es ist dringend. Wirklich. Wirklich? Ja. Tut mir leid, Mr. Devon ist in die ägyptische Abteilung gegangen und wollte dann gleich nach Hause. Ihr könnt morgen früh wiederkommen. Und zwar ohne euren Hund. Das ist hier verboten. Ja, ja, sehr gut. Auf Wiedersehen. Äh, äh, wiedersehen. Wiedersehen. wiedersehen. Timmy. Und was machen wir jetzt? Sehen wir in der ägyptischen Abteilung nach. Vielleicht haben wir Glück und Mr. Devon ist noch dort. Ja, aber schnell, bevor die Sekretärin das mitbekommt. <lacht> <Sch> <lacht> Rasch liefen sie die Treppe zur dritten Etage hinauf. Die Tür zum Saal war nur angelehnt. Schnell huschten sie hindurch. Zwischen all den Statuen, Sarkophagen und Schreinen konnten sie niemanden sehen. Und so gingen sie weiter in den Saal hinein. Mr. Devin, Sind Sie hier? Mr. Devin, hallo? Hallo! Mr. Devin! Er scheint wohl nicht mehr da zu sein. Was ist das denn für ein Riesenklotz? Sieht aus wie ein kleines Steinhaus. Ah, hier ist ein Schild. Da steht Grabkammer des Pharao. Vielleicht ist Mr. Devin ja da drin. Seht mal, da geht's rein. Also, ich bleib lieber hier draußen. Hallo? Ist da jemand? Oh nein. Sie, oh, Mist. Verstecken wir uns in der Grabkammer. Das ist aber gruselig. Wir haben keine andere Wahl, Anne. Schnell, rein. Ja, und auch. Kommt. Denn, pssst. Leiser, los, los. Schnell huschten sie in den kleinen Raum. Die Wände waren vom Boden bis zur Decke mit kunstvollen Malereien verziert. Genau in der Mitte stand ein Sarkophag. Mit angehaltenem Atem hörten sie, wie die Sekretärin durch den Ausstellungssaal ging. Du musst heise sein. Shh. Hallo, ist da jemand? Seid ihr das etwa, Kinder? Ihr wisst, Hunde sind hier verboten. Na, dann habe ich mir das wohl nur eingebildet. Sie geht wieder weg. Warten wir noch einen Moment. Aber lange will ich nicht mehr in dieser Grabkammer bleiben. Hm, geht mir genauso. Auch wenn's die Toten hier eigentlich ja ganz hübsch haben. Ich glaube, die Luft ist rein. Ja, also raus hier. Ja. Mr. Devin ist definitiv nicht mehr hier. Ja, dann sehen wir zu, dass wir den Saal verlassen, ohne dass das jemand mitbekommt. Ja, das wäre gut. Da geht's raus. Leute? Was? Die Tür ist zu. Nein. Wieso? Die Sekretärin muss abgeschlossen haben. Oh, verdammt. Oh, was machen wir jetzt? Hallo? Hier ist noch jemand! Du verrätst uns doch. Das ist mir egal. Ich will hier raus. Hallo! Psst, hey! Hört ihr was? Nein. Da ist niemand mehr. Wir sind eingeschlossen. Ganz ruhig, Anne. Ich hab schließlich einen Dietrich dabei. Lass mich mal an das Schloss. Komm. Warte. Das gibt's doch nicht. Ja, und? Nein. Das scheint ein Sicherheitsschloss zu sein. Ich krieg's nicht hin. Vielleicht ist da hinten ja noch ein Ausgang. Ja, los, komm, lass uns nachsehen. Ja. Sie durchquerten den riesigen Ausstellungssaal. Im hinteren Teil wurde auch der Höhepunkt der Sammlung präsentiert. Die Maske des Pharao. Sie thronte auf einem samtbezogenen Sockel. Geheimnisvoll schimmerte ihr goldenes Antlitz im Abendlicht. Wow, diese Maske sieht wirklich echt aus. Wie das Gesicht eines jungen Mannes. Und das nach 3000 Jahren. Leute, seht mal, da in der Ecke, da ist eine kleine Tür. Wirklich? Hoffentlich geht sie auf. Julian? Ja. Ich tu mein Bestes. Mist, keine Chance. Vergiss es. Was ist das? Schön uns ihnen vor den runtergelassen. Oh nein, die, die sehen aus, als wären sie aus Stahl. Kann man die nicht irgendwie aufhalten? Äh, äh. Nein, nein, nein. Sie sind außen vor den Fenstern und die haben gar keine Griffe. Das ist bestimmt ein Sicherheitssystem. Oh, oh, oh nein, ich, Mist. Ich sehe nichts mehr. Es ist so dunkel. Ist hier denn nirgendwo ein Lichtschalter? Doch, doch. Hier scheint einer zu sein. Wartet? Es passiert nichts. Dann ist wohl der Hauptschalter aus. Ja, was machen wir jetzt? Irgendwo muss doch ein Alarmknopf sein. Wartet, ich habe meine Taschenlampe dabei. Oh. Da, das da könnte ein Alarmknopf sein. Nein, das ist ein Lichtschalter. Oh. Los, such weiter. Ja. Stört ihr das? Das, das war eine Das kann nur von der kleinen Tür da hinten kommen. Hartig, mach deine Taschenlampe aus. Ja, okay. Aber vielleicht ist es ja Mr. Stringer, der Hausmeister. Wenn es nur ein Einbrecher ist. Leise. Warte, er scheint irgendwas zu machen. Aber was? Leute, lasst uns bitte nachsehen. Vielleicht ist es ja doch der Hausmeister. Mhm. Es ist plötzlich so schnell. Mache ich die Lampe jetzt an? Okay, aber nur ganz kurz. Ah! Ah, Hilfe! Ah, was ist das? Die Maske! Oh, Hilfe! Dick, mach die Lampe aus! So etwas Unheimliches hatten sie noch nie gesehen. Die Maske des Pharao schwebte in der Luft über einem weißen, wallenden Gewand. Das goldene Gesicht blitzte im Licht der Taschenlampe auf. Und ein Arm streckte sich nach vorn und hielt eine Lanze direkt auf die fünf Freunde gerichtet. Schnell, kommt hier an die Wand. Ohne Taschenlampe war es so dunkel, dass sie nicht einmal ihre Umrisse sahen. Julian streckte seine Hände aus, damit die anderen ihn fanden und sie dicht beisammen waren. Angespannt lauschten sie ins Dunkel. Oh nein, dieses Monster ist gemerkt. das gemerkt. Es kommt hierher. Wir müssen hier irgendwie raus. Die einzige Chance ist die kleine Tür da hinten. Wenn wir Glück haben es jetzt offen. Wir müssen uns an der Wand entlang schieben. So finden wir den Weg am schnellsten. dann müssen wir an diesem Ungeheuer vorbei? Ich weiß. Ich habe eine Idee, Dick. Gib mir mal deine Lampe. Hier. Okay. So. Timmy, komm mal her. So. Jetzt. Hier. Was? George knipste die Taschenlampe an und ließ Timmy danach schnappen. Der kluge Hund verstand sofort, was er tun sollte. Mit der Lampe im Maul lief er in langsamem Tempo zum Haupteingang des Saales. So musste die unheimliche Gestalt denken, die Kinder versuchten in dieser Richtung zu entkommen. Tatsächlich hörten sie schon bald Schritte, die an ihnen vorübertapsten und sich immer weiter entfernten. Das hieß Freie Bahn. Mit angehaltenem Atem tasteten sie sich an der Wand entlang zur Hintertür. Erreicht. Sie ist offen. Kannst du erkennen, was dahinter ist? Ich glaube, das ist eine Treppe. Wir brauchen die Taschenlampe. Psst, Timmy. Hier, Hierher. Hier. Das hast du super gemacht. So, naja, gib mir mal die Taschenlampe. Hier, Dick. Danke. Im Licht von Dicks Taschenlampe rannten sie eine schmale Treppe hinunter. Die führte direkt in das große Treppenhaus des Museums. So schnell sie konnten, liefen sie ins Erdgeschoss und durch die große Halle zum Ausgang. Berät euch! Ich höre Schritte von oben! Aber wie kommen wir hier raus? Seht mal, die Pförtnerloge. sie ist offen. Ach, vielleicht bekommen wir dort ein Fenster auf. Probieren wir es. Weg. Emm, hierher. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. los, Ja. Komm. Du zuerst. Okay. Sch schaust ja. Ich ja. Ja. Schneller. Eilt euch. Ja. So. Jimmy. Und Julian. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Sie liefen die Straße hinab und sahen sich immer wieder um. Erst als sie sicher waren, dass sie nicht verfolgt wurden, blieben sie in einem Hauseingang stehen, um Atem zu schöpfen. Oh, dieses Monster war so unheimlich. Ja, ich ja. dachte schon, der Pharao wäre wieder auferstanden. Das kann ja zum Glück nicht sein. Ja, aber das ist doch ganz klar, wer dieses Monster war, oder nicht? Wir kennen zumindest nur eine Person, die in einem weißen Kittel herumläuft. Gehen wir ins Hotel. Wenn Mohammadi nicht da ist, alarmieren wir die Polizei. Ja, los, gehen wir. Mhm. Es war schon sehr spät am Abend, als die fünf Freunde im Hotel ankamen. In der Empfangshalle befanden sich noch einige Gäste. Sie redeten aufgeregt durcheinander. Onkel Quentin war auch unter ihnen. Was ist hier los. Oh, das ist Was ist denn hier los? Ja. Da ist Vater. Sie Onkel ja? Quentin, hallo. Äh, äh, Onkel oh, Quentin. Kinder, wo kommt ihr denn her? Ich wollte euch vom Bus abholen, aber ihr wart nicht da und niemand wusste, wo ihr seid. Entschuldige, Onkel Quentin. Wir wollten viel früher hier sein, aber... Bestimmt. Hätte man uns nicht aus Versehen im Museum eingeschlossen, dann wären wir auch längst hier gewesen. Ich kann das Wort Museum bald nicht mehr hören. Die aber Busgesellschaft macht sich die größten Vorwürfe, dass sie euch auf dem Rastplatz vergessen hat. Und ihr spaziert im Museum herum? Wie seid ihr überhaupt wieder nach Torquay gekommen? Onkel Quentin, wir haben etwas sehr Wichtiges gesehen. Julian, ich habe dich bisher immer für einen sehr vernünftigen Jungen gehalten, aber jetzt reicht es mir sogar bei dir. Ich will kein Wort über eure wichtigen Beobachtungen hören. Aber Vater, Mr. Muhammad hat... Ihr geht sofort auf eure Zimmer und dort bleibt ihr bis morgen früh. Da ist der Fahrstuhl. Ja, ja, ja. Onkel aber, Quentin. Aber, okay. Oh, Mann. Oh. sieht so aus, als müssten wir die Sache selbst in die Hand nehmen. Aber wie? Sollen wir die Polizei anrufen und, und sagen, Constable, wir haben ein weißes Gespenst mit der Pharao-Maske im Museum gesehen? Oder was? Natürlich nicht. Wir verfolgen erstmal unseren Plan und sehen nach, ob Mohammadi da ist. Ja, und wie kommen wir in sein Zimmer, ohne dass uns jemand sieht? Sein Zimmer liegt nur drei Türen neben unserem. Ah, na, da haben wir ja Glück. Dann probieren wir's. Na gut. Okay. Julian und Dick schlichen voran. Vorsichtig drückte Julian auf die Klinke. Die Tür ging auf. Sie winkten Anne und George, nachzukommen. Zu viert schlüpften sie in das Zimmer von Mohammadi. Aber das, aber das gibt's doch gar nicht. Der schläft wie ein Stein. Der sieht nicht aus, als wäre er gerade aus dem Museum gekommen. Nein. <lacht> oh, oh, Allah. Was macht ihr denn hier? Äh, hallo, Mr. Mohamadi. Äh, wir, wir. Wir sind gerade ein bisschen verwirrt. Ja, ja, aber also, ja. ihr seid verwirrt. Ich muss mich doch fragen, was ihr in meine Zimmer macht. Stimmt? Ja, aber Sie waren doch noch vor einer Stunde im Museum. Ich? <lacht> ich äh, liege seit dem Abendessen hier im Bett. Was? Äh, wie spät ist es eigentlich? Ähm, es ist fast schon Mitternacht. Oh, was? Mhm. Oh, diese Tabletten sollte man wirklich nur bei Schlafstörungen nehmen. Was für Tabletten denn? Äh, die, diese hier. Äh, sie sollen eigentlich äh, helfen gegen Magenschmerzen. Woher haben Sie die denn? Mr. Stringer hat sie mir gegeben. Äh, Nein. Mr. Stringer? Der Hausmeister. Mm. Wieso schickt er Ihnen Tabletten? Ah, ich äh, kenne Mr. Stringer schon seit vielen Jahren. Äh, er weiß alles über mich. Aber Sie leben doch in Ägypten. Mhm. Ja, aber als junger Mann hat Stringer die Forschungsreisenden von Doki begleitet. Äh, sie haben im Modell meines Vaters gewohnt. Und Sie haben die Schätze des Pharaos hierher gebracht. <lacht> ja, ja, aber keine Sorge. Sie haben noch genug dagelassen. Meine Familie lebt seit dem Sägen von Gorich Klingt ja fast, als wären Sie den englischen Forschern dankbar. So ist es. Deshalb habe ich gestern auch wieder das älteste Gebäude von Doki gespendet. Ach, Sie, Sie meinen die alte Kirche? Ah, Ja. Aber warum wollt ihr plötzlich so lange mit mir reden, ne? Ich bin wirklich müde und muss morgen früh raus. Ach so. Ja, dann stören wir Sie auch nicht länger. Gute Nacht. Und noch vielen Dank für die Busfahrt, die Sie uns spendiert haben. Das habe ich doch gern gemacht. Also, gute Nacht, Kinder. Ja. Ja, gute Nacht. Gute Nacht, Mr. Mohammadi. Äh, en entschuldigen Sie nochmals. Ja. Aber wen haben wir denn dann im Museum gesehen? Also, irgendjemand muss doch unter dem weißen Umhang gewesen sein. Ja, wir. <lacht> Das Einzige, was klar war, sie mussten dem Museumsdirektor Mr. Devon von ihrem nächtlichen Erlebnis berichten. Am nächsten Morgen gingen sie zum Museum, noch bevor die Öffnungszeit begann. Die Sekretärin öffnete ihnen und begleitete sie zum Direktorenzimmer. Also, es scheint euch ja wirklich wichtig zu sein. Na, dann will ich mal sehen, ob der Direktor schon da ist. Mr. Devon, diese vier Kinder sind schon wieder hier. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Mr. Devin. Ihr seid ja richtige Frühaufsteher. Ja. ja. Es, ist, es ist wirklich dringend. Was wollt ihr wissen? Waren Sie heute schon in der ägyptischen Abteilung? Nein, mein Junge. Warum fragst du? Naja, weil die goldene Maske vielleicht nicht mehr da ist. Ja, ja. Wir haben letzte Nacht einen Dieb hier gesehen. So, so. Habt ihr das? das stimmt. Mrs. Allen, gehen Sie ruhig. Ich kümmere mich darum. Ich vermute, liebe Kinder, ihr hattet letzte Nacht sehr aufregende Träume. Nein, hatten wir nicht. Aber wir können gern zusammen nachsehen, ob die Maske des Pharao noch da ist. Gern. Ich wollte ohnehin gerade hinaufgehen. Na kommt. Mr. Devon stieg ihnen voran in die dritte Etage und durchschritt den großen Saal. Aber dann blieb er wie angewurzelt stehen. Was? Aber, aber das ist ja... Sie ist wirklich weg? War doch klar. Der Sockel ist leer. Um Himmels Willen. Die goldene Maske gestohlen. Ich kann meinen Dienst quittieren. Dürfen wir Ihnen jetzt sagen, was wir letzte Nacht gesehen haben? Ja, natürlich, Kinder. Erzählt mir alles, was ihr wisst. Gut, also. Julian und Anne berichteten von der Gestalt im weißen Umhang. Und auch von dem nächtlichen Gespräch im Hotelzimmer von Mr. Mohammadi. Dick und George sahen sich bereits neugierig um, in der Hoffnung, irgendeinen Hinweis auf den Täter zu finden. Und hätten wir Mr. Mohammadi nicht in seinem Zimmer gesehen, dann hätte er seine Unschuld kaum beweisen können. Und das war vermutlich das, was Mr. Stringer wollte, als er ihm die Schlaftabletten geschickt hat. Äh, du meinst, unser Hausmeister hat diesen Einbruch begangen? Tja, also ich finde, dieser Verdacht liegt ziemlich nah. Mr. Devin, Leute, hier liegt ein Zettel neben dem Sockel. Was für ein Zettel? Und? Steht was drauf? Lies vor. Ja, komm, lies mal vor. Wartet, ähm Endlich kehrt das Antlitz des Pharaos in seine Heimat zurück. Damit kann nur Ägypten gemeint sein. Äh, ja? Und Mr. Mohammadi kommt aus Ägypten. Ja, aber er hat doch geschlafen. Genau. Vielleicht hat er den Schlaf nur vorgetäuscht. Zeig oh. mal her, Dick. Merkwürdig. Also, ich glaube, Mohammadi hat tatsächlich so eine Schrift. Aber Moment, das können wir gleich mal nachprüfen. Wirklich? Wie denn? Mit dem Anmeldezettel aus dem Hotel. Da haben wir einen Vergleich. Moment. Was ist es nicht? Wo ist er bloß? Ich hatte ihn doch in der Hosentasche. Warte mal. Na, da bin ich jetzt aber gespannt. Ja, und ich erst. Ja. Es ist bestimmt seine Schrift. Es liegt doch ganz nahe, dass er der Dieb ist. Der Zettel ist weg. Hast du ihn vielleicht irgendwo verloren? Was ist denn mit gestern Nacht, als du in deinen Hosentaschen nach dem Dietrich gesucht hast? Dann müsste der Zettel hier irgendwo rumliegen. Oder Mr. Stringer hat sich diesen Zettel geschnappt und Moamadis Handschrift gefällt. Das gibt's Nein, doch nicht. Nein, Kinder. Jetzt seid ihr aber wirklich auf dem Holzweg. Wieso sind Sie da so sicher? Der brave Mr. Stringer war sein Leben lang ein treuer Diener dieses Museums. Und er hat eine Rechtschreibschwäche. Eine was? Äh, was? Er äh, ist schlecht im Schreiben, George. Aha. Mr. Stringer kann nicht ein einziges Wort ohne Fehler schreiben. In einer fremden Handschrift schon gar nicht. Aber wer kann diesen Zettel dann geschrieben haben? Wer? Nee, vielleicht steckt Mr. Goldsmith dahinter. Ja, schließlich handelt er mit Masken. Ach, wie schade, dass Miss Marple nicht mehr hier ist. Sie hätte sicher eine gute Idee. D wieso ist Miss Marple nicht mehr da? Die alte Dame hatte gestern ihren letzten Arbeitstag. Was? Sie ist in Pension gegangen. Ja. Mr. Stringer räumt gerade ihr Büro auf. Aber jetzt entschuldigt mich. Ich muss dringend die Polizei informieren. Okay, okay. Leute, wir müssen uns beeilen. Julian, wo willst du hin? Ich glaube, ich weiß es. Schnell, schnell, kommt mit! Was ist denn? Julian rannte in die Krimiabteilung des Museums, also dahin, wo Miss Marple bis zum vorigen Tag gearbeitet hatte. Als er ankam, sah er wie Mr. Stringer gerade den Inhalt eines Papierkorbs in einen Dokumentenvernichter schütten wollte. Halt, stopp! Mr. Stringer, warten Sie bitte! Was ist denn mit dir los, mein Junge? Ich ich habe was Wichtiges verloren und vielleicht ist es da drin im Papierkorb. Ja, naja, von mir aus äh, hier. Ja, okay, danke. Mal gucken. Das hier? Nee. Und Julian? Hast du ihn gefunden? Das gibt's doch nicht. Irgendwo muss das. Das hier. Da. Das könnte er sein. Haha. Ja. Das ist er. Der Anmeldezettel hier. Dachte ich's mir doch. Und wieso ist er bei Miss Marple im Papierkorb? Erinnert ihr euch, wie wir sie vorgestern Abend getroffen haben? Ja, natürlich. Sie hat uns erklärt, was ein Grabraub ist. Die aber mehr eigentlich nichts. Doch. Sie hat ziemlich interessiert nach Mr. Mohammadi gefragt. Komisch. In den letzten Tagen hat sie mich auch ständig nach meinem alten Freund ausgefragt. Haben Sie ihm eigentlich die Schlaftabletten geschickt, Mr. Stringer? Ich habe niemandem Tabletten geschickt. Und wenn, dann hätte er doch Tabletten gegen seine Magenschmerzen gebraucht. Aber von diesen Magenschmerzen haben Sie Miss Maple erzählt. Ja ja. ja Davon auch. Dann hat sie ihm diese Schlaftabletten geschickt. Allerdings in ihrem Namen, Mr. Stringer. Und als Krimi-Expertin kann sie vermutlich auch Handschriften perfekt nachmachen. Mhm. Und sie weiß bestimmt auch, wie das Sicherheitssystem des Museums funktioniert und, und wann der Nachtwächter seine Runden dreht. Dann war Miss Marple das unter dem Weißen Umhang. Ja. Wovon redet ihr eigentlich die ganze Zeit? Wissen Sie, wo Miss Marple jetzt ist, Mr. Stranger? Nun, sie hat immer davon gesprochen, dass sie nach Frankreich ziehen will, sobald sie in Rente geht. Hoffentlich ist sie noch nicht losgefahren. Dann schnell, los, komm schon! In! Mit dem Anmeldezettel in der Hand stürmten die fünf Freunde ins Direktorenzimmer, wo Mr. Devin gerade den Telefonhörer auflegte. Angesichts der vielen Verdachtsmomente konnten sie den Direktor davon überzeugen, sofort ins Auto zu steigen und zu Miss Marple zu fahren. Sie kamen natürlich mit. Alle fünf. Also Kinder, ich hoffe sehr, dass ihr euch irrt. Miss Marple hat seit 20 Jahren in unserem Museum gearbeitet. Fast so lange wie Mr. Stringer. Ganz ruhig, Timmy. Wir sind bestimmt gleich da. Ist ja gut. Da vorne ist schon das Haus, in dem sie wohnt. Ihr Auto steht davor. Und Miss Marple kommt mit einem schweren Koffer aus dem Haus. Sieht aus, als kämen wir gerade noch rechtzeitig. Oh. Wir müssen erst mal wissen, was sie in diesem Koffer hat. Das finden wir schon heraus, Mr. Devin. George! Wir helfen Miss Marple dann Tragen. Ja? Gute Idee. Ja. Und wir schauen mal nach, ob der Kofferraum auf ist. Komm, Ann. Alles klar, Julian. Gesagt getan. Mr. Devon stieg aus und begrüßte Miss Marple. Und bevor sie widersprechen konnte, hatte Dick ihr den Koffer abgenommen. George fand schnell heraus, wie der Verschluss funktionierte, und ließ den Koffer aufklappen, sodass der Inhalt auf den Gehweg fiel. <lacht> Was machst du denn da, Mädchen? Pass doch auf. Oh, oh, oh, tut mir leid, Miss Marple, Wirklich. Mich trifft der Schlag. Das ist der Ring, der gestohlen wurde. Mr. Devin, wir haben die goldene Maske gefunden. Hier ist sie. Sie war in der Reisetasche. Das gibt's doch gar nicht. Was haben Sie mir dazu zu sagen, Miss Marple? Ich, ich verstehe das auch nicht. Äh, wieso? D das ist doch Ihr Auto, oder nicht? Äh, ja, ja. Aber diese Tasche, die hat mir Mr. Goldsmith gegeben. Er wollte, dass ich sie für ihn nach Frankreich mitnehme. Ich wüsste gar nicht, was da drin ist. Doch, dieser Goldsmith. Das war also sein großes Geschäft. Und der Ring? Auch Von Mr. Goldsmith. Den wollte er seiner Schwester in Frankreich schenken. Sie meinen wirklich, dass das der Ring ist, der gestohlen wurde? Das ist er ganz sicher, Miss Marple. Oh, dieser Schurke wollte mich als Botin von Diebesgut benutzen. Ich bin genauso empört wie Sie, Mr. Devon. Dann rufe ich jetzt die Polizei. Erzählen Sie das alles dem Inspektor. Och, wozu dieser Aufwand, Mr. Devon? Nehmen Sie den Ring und die Maske mit, Und ich fahre zur Polizei, wenn ich mit Packen fertig bin. Aha, er er erwarten Sie mal. Ich denke, wir können Ihnen beim Packen helfen. Und der Inspektor kommt sicher gern hierher. Och, vielen Dank. Ich komme schon allein zurecht. Und ihr, Kinder? Wollt ihr nicht lieber was Interessantes unternehmen? Also, eigentlich finde ich es hier gerade sehr interessant. Ja, es ist nämlich irgendwie komisch, dass sie nicht wissen wollen, was Mr. Goldsmith ihnen in einer Reisetasche mitgibt. Timmy. Oh nein, Timmy läuft weg. Wo willst du denn hin? Vielleicht ist Mr. Goldsmith auch derjenige, der ihn beim Verkauf gestohlener Schätze hält. Das ist eine gemeine Unterstellung. Ich verlange, dass ihr euch sofort entfernt. Jimmy, Jimmy, was hast du da? Oh, ist der Hund etwa in meine Wohnung getrackt, ohne mich zu fragen? Ja, das ist er. Und es scheint, als wenn er etwas Wichtiges gefunden hat. Ich glaube, er will es Mr. Devon zeigen. Ja, ja. Aber, aber das ist ja... Auge das wurde vor 20 Jahren gestohlen. Bitte? Was haben Sie denn noch in Ihrer Wohnung, Miss Marvel? Das geht Sie gar nichts an. Das glaube ich aber doch. Ich sehe jetzt selbst nach und Sie kommen schön mit. Dazu haben Sie kein Recht. Sie sind doch nicht die Polizei. Ach, keine Sorge, die rufen wir schon gleich. Oh ja. Mr. Devon zog Miss Maple gegen ihren Widerstand ins Haus. Im Wohnzimmer der alten Dame standen mehrere gepackte Kartons. Timmy lief zu einer Kiste, die er bereits an einer Ecke aufgerissen hatte. Mr. Devon öffnete sie nun ganz. Das gibt es doch nicht? Was? Hier, hier ist das silberne Schwert von Syrien. Und hier... Die, die Smaragde von Zapara, die, die vor zehn Jahren verschwunden sind. Unfassbar. Aber in diesem Fall wurde doch ein Dieb verurteilt. Offenbar zu Unrecht. Miss Marple, heißt das etwa, Sie haben alle Einbrüche in den letzten Jahren begangen? Nach allem, was wir hier sehen, ist das wohl die einzige vernünftige Erklärung. Mhm. Aber dann wurden unschuldige Menschen zu Gefängnisstrafen verurteilt. Ich habe Ihnen jedes Mal lückenlose Beweisketten geliefert. Tja, was Ihnen bei Mr. Mohammadi auch fast wieder gelungen wäre. Hätten wir den Zettel nicht gefunden. Welchen Zettel? Na, den Anmeldezettel des Hotels, der Ihnen geholfen hat, Mohammadis Schrift nachzumachen. Er lag in Ihrem Papierkorb. Was? Hm. Oh, Nein! Ich wollte ihn doch mitnehmen. Wie gut, dass Sie ihn vergessen haben. Sonst hätten wir sie wohl nie überführt. Aber ich habe doch immer alles perfekt gemacht. Ich war die Meisterin des perfekten Verbrechens. 20 Jahre oh, lang. Perfekt ist aber nur, wenn man keinen einzigen Fehler macht. Mhm. Oder? Papa la Papp, das war kein Fehler. Ach recht? Woher sollte ich wissen, dass ihr in meinem Papierkorb herumschnüffelt? Ich bin euch sehr dankbar dafür, Kinder. Ohne euch hätten wir all diese Schätze verstanden verloren und der Ruf des Museums wäre ruiniert. Keine Ursache, Mr. Devon. Was haben wir gern getan. Tja, und äh, wir haben sogar oh. etwas von Miss Marple gelernt. So? Was denn? <lacht> Dass es immer besser ist, sein Zimmer selbst aufzuräumen. Oh. Anstatt diese Arbeit anderen zu überlassen. Genau. Oh, ich wünschte, Tante Fanny könnte dich gerade hören, George. <lacht> ah, da kommt ja schon die Polizei. Nun, Miss Marple, aus ihrer Reise nach Frankreich wird wohl nichts. Ja, Timmy. Ohne dich wäre Miss Marple doch noch entkommen. Du bist unser allerbester, Timmy. Yeah. Ja, unsere allerbeste Spürnase. Ja, Serie. natürlich. <lacht> <lacht> ja. Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Anne und George. Und Timmy, der Hund, wir sind die besten Freunde, ja. Trocken Abenteuer und wir durchforschen alte Gemäue. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaubt mir.